«Так, припиніть, бо ви у мене договоритеся. Самогубство – це ознака слабкості, а ми повинні виховувати сильних людей». Та Ліза Семенівна вже кількох виховала. «Втекли з місця аварії, залишили товариша на призволяще», – докинула Софія. «А ви, Софія Андріївна, мовчіть! Ваша група майже у повному складі на засідання руху ходила. Думаєте, я не знаю?» – огризнулася Ліза. «А свідки ви знаєте?» – хитро блиснув окулярами Геннадій Петрович. «У нас скрізь свої люди!» – гордо відстоювала честь своєї партії Ліза. «Знаєте, то і знайте собі. Ми живемо у суверенній державі». «Он у Тернополі пам'ятник Леніну повалили. Скоро і ми знімемо тут», – перейшла у наступ Софія. «Ви завжди були проти радянської влади. Я це нюхом відчувала. Зарухала носом Ліза», і почала з особливою люттю висмикувати з бородавки чорні волосини. Добре, що ми вас хоч у партію не прийняли. Цього разу нюх вам не зрадив. Залишила за нею перемогу Софія. Догану, догану за спізнення Миколу Карпочу, не забудьте, нагадала гарматному Ліза, щоб отримати Матеріальне підкріплення помсти А ви від мого імені доганами не розкидайтесь, Лізо Семенівна. Директор тут я Мабуть, гарматного і самого гризла смерть хлопця Реальне втілення того, що словом можна убити Людина ж він врешті не зовсім без душі. Добре ставлення гарматного Елізи, а також завуча Костика, Софія і усі, хто насмілився підняти голос проти начальства, відчули скоро. В училище приїхала перевірка. І не будь звідки, з Києва трусили документи. Як завжди проводили контрольні, ходили на заняття до викладачів, в основному до тих язикатих. Мягкова, Дарки, Юльки, а вже до Василя і Софії, як посвячену воду. А до кого він іще комісію пошле, міркувала між своїми Дарка. До Лізи? Так у неї ж студенти з усієї педіатрії тільки матеріали з'їзду партії вивчають. Комісія працювала довго. Викладачі мали безліч клопоту. Не з паперами. Це приготували заздалегідь. Не зі студентами. Чого навчили, того навчили. Як не наївся, то не налижишся. Комісія результати перевірить З обідами, сніданками і вечерями Щоранку по черзі викладачки мали готувати сніданок За заздалегідь затвердженим меню Подавати високодостойним членам комісії в обідню пору накривали в одному з кабінетів скатерть самобранку. А вже увечері – забава по всій програмі. Шампанське річкою. М'яса, ковбаси, шинки, салати, торти – все, на що спромоглися спритні і багаті на вигадку господині. Гості їли-пили, та добрішими від цього не ставали. Цікаво, чи поставало перед ними запитання –